Придобивки на съзнанието 14 лекция от Томчето разумният живот Трета година на младежки окултен клас Държана от учителя на 20 януари 1924 година Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Размишление. Прочете се резюме от темите Разлика между трудолюбие и прележание. Прочетоха си няколко от работите върху темата Разлика между економия и пестиливост. За следния път тема номер 16 Паузата от въображението. Когато се говори за пистеливие и икономисти хора, тия две качества имат своите признаци в човек. Фринологически пръстите на пистеливите хора са дебели и къси в основата си. Икономист човек значи прибран човек. Пистеливия човек всякога има. Богат е той. В него има един инстинкт постоянно да събира. Кати речката, например, е пестилива. Ако хвърлите царевица, тя ще я събере, ще си хапне колкото и трябва и останалото ще складира някъде. Орехи, лечници, всичко каквото намери, складира. Докато ако турите пред някоя кокошка царевица, тя ще се наеде и след това останалото ще разпръсне с краката си. В нея няма пистиливост. Тя не мисли за утрешния ден. В економистите хора обратно. Пръстите при основата им са тънки. Економистът в своите действия не прави тия съображения, каквито пистеливият човек, който, например, намира голямо удоволствие в пистението на пари. Економистът ще си направи разчет с кое и доколко може да разполага. И тогава свободно действа. Економията е качество на ума. Икономистът може да бъде държавен мъж или финансист. Изобщо умен човек е той. И когато той економисва нещо, в това взема участие и умът. Пистелизоста е един естествен нагон от човека. Хора, о които тази склонност е силно развита, могат да станат толкова пистеливи, че ръцете им да се проточат. А какви са тия хора, о които ръцете са проточени? О всички кратци ръцете са проточени. Дълги. Но и от това правило има изключение. Кога? Когато съвестта от човека е развита. Значи, ако пистеливостта е силно развита в някой човек, а съвестта му е слабо развита, тогава пистеливостта може да се превърне в едно вътрешно изнудване на духа и този човек ще се прояви като крадец. Следователно, пистеливостта е основа на живота. Но човек трябва да знае, че той, което трябва да пести, което трябва да економисва разумно, то е неговата енергия. Стомашната система в пестеливите хора е отлично развита. Те имат добре развито благоотробие. Човек, когато стомашната система не е добре развита, не може да бъде пестелив. Пестеливостта се ражда от чувството на любостижание, а любостежанието, свързано с разсъдителните и умствените способности на човека, се превръща в економия, т.е. взема умствен характер. Пестиливостта, значи, иде по един естествен порив човека, а економията лежи на умствена основа. Има много недъзи, от които вие, младите, трябва да се пазите. Под думата «млад» разбирам човек, о когото има голямо изобилие. Ако това изобилие не се употреби както трябва, може да се превърне в излишъство. Излишъкът пък образува гниене. Гниенето образува болести. А болестите спъват човешкия прогрес. Става израждане на хората. Макар, че болестите са една мярка в природата за урегулиране на тези енергии, все пък един индивид може да се спъне. В може да се роди едно болезнено състояние, когато се яви дисхармония между неговото физическо тяло и неговия етерен двойник, или между неговите сили и неговото астрално тяло. У човека има две системи. Едната система аз наричам динамическа – Це, която е горе в главата. Другата система е симпатичната нервна система – Три, в която се намират корените на живота. Ако разгледате гръбначния стълб на човека, той представлява едно цяло дърво. Тия две системи в човека са различни. Едната е свързана с Слънцето – а другата е свързана с Земята – З. Доброто за вас не седи само в това, дали сте свързани с Слънцето, както и лошото не е в това, дали сте свързани с Земята. Слънцето изобщо оказва благотворно влияние върху човека. Земята като живо същество и тя си има свой хороскоп. И тя има свой път, по който се върви. И нейният път сега не е тъй гладък, както е бил по-рано. Земята по някой път минава през известни области в пространството, които оказват неблагоприятни влияния върху самата нея. Тогава в нея стават известни пертурбации. Хората често се заразяват от тия на Земята. И от това се зараждат различните епидемични болести в тях. От тия болести някой път измират хиляди и милиони хора. За тия явления живота, науката, както в миналото, така и днес, има свои теории, които ние за сега ще оставим на страна. Окултната наука поддържа, че влиянията на земята върху хората преди милиони години са били толкова лоши, че човечеството е бествало. Щяло да загине съвършенно, да загуби свой път. Следствие на това се е създала мисичината. Окултистите казват, че в тялото на човека има известни органи, дето се складират тия нехармонични енергии в него, които действат разрушително и са причина за отливите. Влиянието на месечината в този случай седи в това, че тя изтегля всички зловредни сили от човека, които го разрушават. С това се обяснява защо някои лунатици при изпразването и пълненето на луната минят състоянията си. Наблюдавайте какви състояния имате, когато се пълни месечината и какви, когато се изпразва. Някой път имате някакво неразположение или някакво мрачно състояние на духа. Забелязвайте, каква е фазата на луната при това ви състояние. Нали сте интелигентни? Правете научни наблюдения. Вие често казвате, днес не съм разположен. Проследете къде се крият причините на това ви неразположение. Дали са в самите вас, или са в обкръжаващата ви среда, или самата природа. Като констатирате отде идат тия влияние, ще можете и да си помогнете. Ако в някои отношение самата природа ви противодейства, тя ще ви покаже и изходен път при това положение. Ако тя ви създаде известна болест, същевременно ще ви покаже и лекове, Ще ви покаже и изходни пътища, които могат да ви спасят. Сега вас, младите, аз наричам богати хора. Тия богати хора мислят че имат право да издивеят своето богатство света тъй, както намират за добре. Това е вярно. Те имат право да издивят своето богатство, както намират за добре. Но ако бяха умни... А сега се явява въпросът. Вие разбирате ли как трябва да издивявате вашата енергия? Да допуснем, че някой от вас иска да следва в университета. Запише се, учи два-три семестъра и после казва, и без учение минава. Зареже университета, казва, аз ще стана учител, ще просвещавам народа. Става учител, но след две-три години зарязва и учителството. После казва, търговец ще стана. Започни търговията. Но след 4-5 години и търговията напусни. Хвани се след това на някакъв занаят и него скоро напуща. И най-после хората казват, че този човек е опитал всичко. Енциклопедист е станал. Не, тези хора, които опитват всичко, Нищо не научават. Някои казват, да опитам и всичко в живота. Знаете ли какво нещо е да опиташ всичко? Човек, който опитва всичко, ще замяза на онази циганка, на която детето се разболяло и казало, мамо, млечице искам. Утре, мама, ще купим утре. На другия ден детето пак казва, Мамо, медец искам. Утре, мама, ще купим. Но тя нищо ни купувала. Детето искало това, онова, но нищо ни хапнало, докато най-после умрял. Циганката си казала, Е, поне от всичко си хапна. Така и съвременните хора, които издивяват всичката си енергия, най-после казват, поне научихме нещо. Конкретно какво научихте? За пример, аз съм виждал мнозина, след като страдат, казват аз научих какво нещо е беднотията. Но дайте им след това пари, ще видите, че те не са научили урока си. Пак старата песен започват. Следователно, при сегашното си развитие, той знание, което придобивате, трябва да е насочено към една определена посока. Не казвам, че трябва да бъдете едностранчиви, но във всичките си работи да имате единство. Например, искат имате склонност към поезия, да пишете нещо. Напишете няколко строфи. Но това, което напишете да остане и след вас, не е достатъчно да кажеш нещо и след това да го забравиш. Но да си го написал едновременно и в ума и в сърцето си. Иначе, напишеш ли нещо и го забравиш, това е изхабяване на енергията ти. От това, което човек създава, най-първо той трябва да се ползва. Такъв е Божественият закон. Някои казват, нали трябва да живеем за своите близки? Ближен е всеки човек сам за себе си. От знанието, което добия, най-първо трябва да се ползвам аз, за да видя каква полза ще принесе на мене и след като направя първия опит, и получа добри резултати, тогава ще приложа този опит и върху близките си. Най-първо знанието се трябва да приложа върху себе си. Това е логично. В окултната наука най-първо се третира въпросът как да се научи човек правилно да се концентрира. Всички съвремени общества се концентрират. Човек, като учи, пак се концентрира, но има закони, които той трябва да знае, за да може правилно да се концентрира. Да допуснем, че у вас се развива центърът на фантазията, на въображението, който се намира под влиянието на месечината и вие се заемете да пишете нещо. Обаче, след като напишете едно стихотворение... Месечината така повлияе на въображението ви, че вие се разширите и се надценявате. Мислите си, че можете да бъдете първокласен поет. Но да създадеш един план и да го реализираш, това са две различни фази в живота. Природата никога не обича да борави с грандиозни планове тя порави само с малки величини. Тя е направила за хиляди и милиони години тия скали, тия големи планини, които виждаме днес. Но все от малки, микроскопически същества. Какво търпение има тя? У някои от вас може би има желание изведнъж да блеснат. Те тръгват в пътя, но при първите мъчноти, които срещат в живота си, отчаиват се и започват да мислят, че ако тръгнат в друг път, животът им ще стане по-лесен. В какво седи лесният живот? Нека вземем примери от природата. Природата, например, е създала човешкото тяло. Но как? Лесно ли го е създала? Не, с усилията на вековете. И ние днес казваме, човешкото тяло е идеално. Но ако човек не употребява своята воля, това тяло само по себе си не е идеално. То не може само да се държи право. И това, което днес поддържа тялото право, което го потиква към движение, към дейност, това е човешката воля. Значи, за всяко нещо се изисква усилие, работа, а не леснина. Мозъка на човека има едно спирално, едно кръгообразно движение. И когато това движение се извършва правилно, човек мисли добре, и върви добре, без да залита. Направете един опит и ще се уверите, че е така. Ако вървите по улицата и в това време ви дойде нов нещо за някой ваш противник, че е извършил някаква пакост и почнете мислено да се разправите с него, няма да изминете и 10-20 крачки. Вие ще се препънете и ще паднете на земята. Защо? Прекъснали сте това течение на вашия мозък. Това течение може да се прекъсне и по други причини. От страх, нерешителност, подозрение и ред други причини. Подозрението, съмнението са недъзи, които проистичат от простия факт, че някой ваш приятел, който ви е обещал Два-три пъти, че ще ви направи някоя услуга, не изпълни обещанието си. Това неизпълнение на обещанието ви дава повод да се съмнявате в приятеля си, да го подозирате. Представете си, че този ваш приятел, който ви е дал това обещание, в същия час е дал някакво обещание още на 10-15 души. Питам ви, ако вие дадете обещания за нещо на 10-20 души, имате ли най-първо физическа възможност да изпълните тия обещания изведнъж? Нямате възможност. В това отношение младите са хора, които едновременно дават много обещания и не могат да ги изпълнят. Те страдат от много идеи аз ги оподобявам на уния земеделци, които по някой път постъпват много глупов. А именно, посеят едно голямо пространство земя от 2-3 хиляди декара, а после нямат работници, нямат средства да оженат тия ниви. И като дойде време за жетва, нивите останат неоженати, житото неприбрано и окапва на земята. Човек може да има отлични мисли, високи идеи, но ако няма работни сили, които са неговите способности, за да може да ги мобилизира, те остават неразработени, неуженати и неприбрани. Ако пък някой човек има достатъчно работници, т.е. достатъчно сили, способности в себе си, той трябва да умее правилно да ги мобилизира, правилно да ги впрегне на работа. Силите, които сега действат в света, както и във вас, са повече отрицателни. По някой път, например, вие се вълдушевявате. Вярвате, че това ще направите. Онова ще направите. Но защо? Защото баща ви още изпраща пари. Вие не оплувавате на вашето сърце, на вашия ум и на вашата воля и да кажете, с труд и постоянство аз мога да изкарвам при храната си. Казвате, мен не ме е страх. Защо? Защото бащата и майката са зад гърба ви. Вие сте на една лъжлива почва. Да оповава човек на себе си, аз разбирам, да оповава на онова великото, божественото, което е вложено в неговия ум, сърце и воля. Щом оповавате на божественото, каквато голяма мъчнотия или каквото крушение и да ви дойде, вие ще бъдете силни да кажете, онзи велик закон, който направлява света, той ще ме избави, ще ме изведе на спасителния бряг. Ще ти избави, но кога? Когато ти правилно си свързан с природата. В това отношение, онези хора, които не вярват Бога, които са профани в тази работа, но изпълняват този велик закон, имат по-добри резултати, отколкото верующи. Често религиозните хора, като станат много чувствителни, се намират пред една опасност. А именно, те добиват за себе си едно особено мнение. Стават особени хора. Срещнах един път един млад евангелист, който като дошъл до състоянието на новораждане, толкова си вълдушевил, че започнал да се мисли за всесилен, че никой не може да излезе на среща му и така нататък. Отива една вечер сам на Витуша и казва на дявола, Ела сега да се поборим с тебе. Аз мога вече да ти бия, няма да ти отстъпя. Обаче казва той, не се минаха и две години и дяволът ме би. Тъй, че злото в света, това са разумни, интелигентни същества. Това са въплатени дипломати, които действат със силите на природата. В някои отношения те действат прямо, а в някои отношения умствено, чрез мисълта. И когато се създаде един окутен клас, какъвто е вашият, непременно ще имате противодействащи сили. Вие сте изложени вече като една мишена на бойното поле. Ще кажете, защо е това? Срещу всички организации за добро, за духовен подем, черното братство излиза сел да внесе смърт и разстройство между тях. Те ще внесат една лоша, отрицателна мисъл в едного, във втори, в трети и какво ще стане най-после? Ще вземете да обръщате внимание на света, ще изгубите вяра в себе си, в Бога, докато станете играчка в техните ръце. И съвременният християнски свят в това отношение е станал играчка на тия тъмни сили. Да се върнем към въпроса какво е влиянието на месечина. Тя влияе върху въображението. Как може да се използва неното влияние в положителна смисъл? Да допуснем, че някой път изпаднете в известно меланхолично настроение. Приложете тук вашето въображение. Представете си една хубава картина, една хубава перспектива живот живота. Направете следният малък опит. Болен сте, изпаднали сте духо, но зимно време не можете да излезете вън да се поразходите. Представете си мислено, че се изкачвате на един планински връх, който познавате, ходили сте друг път. И преживейте цялата екскурзия в себе си живо, като че в този момент пътувате. Изкачете се до върха и пак се върнете. Всеки ден може да правите по една такава разходка. Твои усилие на вашия ум веднага ще тонира мозъка ви. При дисхармония на човешките мисли и чувства, всички способности се замъгляват и се образува един вътрешен брак. Всички краски на около ни изчезват и ние се усещаме напълно изолирани, като че отделени от целия космос. И тогава всички страдания, като че се струпват се на нашия гръб. При това, онези, които вървят в пътя на божественото развитие, ще изхарчат повече от своята енергия, но това харчене на енергията трябва да става разумно. Да допуснем, че между двама от вас, които и да са те, се създаде едно чувство на сближаване на приятелство. Вие как определяте качествата на едно приятелство или на една дружба? То не е само едно обикновено запознаване. И в природата съществува такова чувство на приятелство. Щом свържиш приятелство с някого, този приятел никога не можеш да го забравиш. Приятелство, свързано в мъдини, Остава и за през целия живот. Онези, които имат чувството на приятелство, развито в себе си, те имат един вътрешен език с който се разговарят. Щом имаш един приятел в света, ти никога няма да се обесърчиш, никога няма да се отчаеш. Нямаш ли поне един приятел, ще дойде и обесърчението, и отчаянието. Законът изключва всяко обесърчение, всякакво отчаяние между двама приятели. Да имаш един приятел и да се обесърчиш, това е невъзможно. Двама души, старци поети по на около 80-85 годишна възраст, приятели още от младени, едва сега се срещат. Единият идва на гости на другия и двамата сядат до камината и мълчат. След като прикарали пет часа в мълчание, стават, хващат се за ръце и единият казва на другия. Много съм благодарен за добрия разговор, който имахме. И тъй Цели пет часа мълчание. Това е един вътрешен разговор на души. Не мислете, че когато мълчите не се разговаряте. Човек и като мълчи, пак се разговаря. Та желателно е и от ваша страна всички да образувате помежду си положителни чувства. Да си помагате едни на други. Аз забелязвам, мнозина от вас почнаха да заболяват. Това се дължи на немарливост по отношение на тялото. Става голямо изхарчване на вашата нервна енергия. После умнозина забелязвам нервни движения, спазми, нетърпеливост и други подобни. Вие трябва да контролирате вашите мускули. За да дойдете до положение да контролирате вашите мускули, вие трябва да правите опити за каляване на волята си. Ще правите ред упражнения за това. Ето какво ще направите. Вие ще седите тих и спокоен и ще извикате някой ваш приятел да забие една игла на някое меко място дето няма наблизо артерия или вена, на крака или ръката ви и ще следите доколко можете да издържите без да трепнете. Той ще започне да забива по лекичка 1 мм, 2 мм и вие, ако можете да издържате, ще му кажете още малко, още малко. Дойде ли моментът когато не можете да издържите. ще му кажете да спре. Иглата, с която ще правите опита, първо ще обгорите добре и после ще я забивате, за да видите доколко можете да издържате тия страдания, причинени от обождане на игла. Ако дойде някакво внезапно обождане, лесно се издържа, колкото и голямо да е но когато иглата се забожда малко по-малко, по-мъчно се издържа. Така ще опитате силата си. Представете си, че сте мъченик още от първите времена на християнството. Как ще изнасяте тия физически страдания, на които те са били подлагани? Като се прави опитът, ще видите как вашето въображение увеличава болката. Често вие увеличавате малките мъчноти в живота си, но само по този начин, при такива опити, ще имате едно реално схващане за мъчениците на миналите времена. Всяка мъчнотия, каквато и да е, от какъвто характер и да е, ние трябва да я схващаме като една сила, която работи вътре в нас. Аз ви говоря тия неща, за да се създаде една хармонична атмосфера между вас. Трябва да знаете, че добрите мисли, добрите чувства и желания и добрите действия образуват една прекрасна атмосфера за работа и успех в живота. Ако между вас има съгласие и задружност, всичко ще можете да направите. Ако обаче почнете да се разделите помежду си, на партии и да оставате на особено мнение, нищо не можете да постигнете. Защото главната цел в живота ви, това е вашето душевно развитие. При всяка една работа, която можете да извършите на земята, същественото, към което трябва да се стремите, е развиването на вашия ум, усилването на вашето сърце и облагородяването на вашата воля. Някой път, при някой неуспех или при някоя голяма мъчнотия, ти може да кажеш – аз ще полудея. Не, ти ще се спреш и ще си кажеш. В света има разумни закони, които регулират живота. Как ще полудееш тогава? Кой може да ти вземе ума? Ти можеш да полудееш, но при какви условия? Полудяват всички уния, които водят един порочен живот. Полудяването е допустимо при една разнебитина нервна система, при един порочен живот. Той да го знаете. Но за един човек, който живее чист живот, полудяването е абсолютно изключено. Заболяване може да стане. Разстройство в нервната система от присилване може да стане, но не и полудяване. Пресилването може да стане от две противоположни желания. Някой път вие можете да прикарате през нервната си система толкова електричество, че нервите ви да се разслабят. Вие трябва да знаете доколко в даден момент вашата нервна система е в състояние да издържа известно електричество. Доколко е калена тя. Мозъкът това отношение е една електрическа батерия. Ако вие изпратите този електрически ток на мозъка през нервната система, може да се усъкатите. Затова вие, като ученици в този нов път, трябва да се учите на самообладание, на контролиране. Често някои от вас започват да губят памета си. Това аз наричам прилив, който обяснявам с това, че чувствата във вас са взели над мощи. Материята е станала по-гъста. Следователно, за да помогнете на памета си, ще обърнете тия енергии към ума си. Сега ще ви задам един въпрос. Ако човек не може да обича себе си, т.е. подразбирам, ако човек сам не цени божественото, което е заложено в него, може ли другите да го обичат? Ще ви задам друг въпрос. Ако вие сами не можете да се издъвчите храната, друг може ли да еде заради вас? Не може. То значи, като отидете при един ваш приятел, той може да ви приеме най-любезно, да ви сложи богата трапеза, но вие сами ще ядете. Този ваш приятел, това е любовта, която може да ви даде всички най-добри условия за учене, но заради вас не може да учи. Вашия приятел може да ви даде и всички средства за учене, но той не е в състояние да ви направи учен, способен. Ако вие нямате воля да се учите, Вашият приятел не е виновен за това и вие няма защо да се обесърчавате. Не трябва никому да се сърдите. Той може да ви придаде едно хубаво настроение или едно добро чувство, но вие трябва да имате воля сами да учите. Има и друго нещо. Способният ученик може да придаде способността си на някой свой умен приятел. По същия начин и леността се предава. Забележете, същото нещо се проявява и в училищата. У нези ученици, които дружат с способните другари, всички се учат добре. А тие ученици, които избягват способните и мислят, че и без учени може, те изостават назад. Често слушам някой от вас да казват «Ние не можем да бъдем толкова добри». Не. Вие не трябва да мислите така. Вие трябва да бъдете добри защото доброто е основа живот. Не трябва да казвате, мога да бъда и по-малко добър. Ако искате да успявате в живота си, не само сега, но и в бъдеще, вие трябва да бъдете добри. Тази доброта не зависи от вас. Доброто е вложено във всички ви а вие само трябва да го признаете и да го приложите в живота си. Същото нещо е и по отношение способностите и чувствата ви. Вие няма сега да придобивате способности. Имате ги във вас. Чувствата също няма сега да ги придобивате. Те са вложени във вас. И волята, която ви е потребна, е вложена във вас. Той, което природата е вложила вече във вас, няма какво да го придобивате, но просто ще развиете тия сили и ще изпълните плана, който ви е предначертан. Следователно, при никакви условия няма да се отбивате от правия път. И човек през целия си живот от младини до дълбока старост винаги трябва да учи. И винаги трябва да има един младенчески дух. Той не трябва да казва Моето се свърши, аз няма да уча вече. И на 120 години да станете. Аз желая да запазите онова младенчество като на 20 годишен момък. Ози би Онзи буден дух да се интересувате от всичко. Една от опасностите, която ще срещнете в живота си, е, че ще дойдете до положение, като се срещнете двама души, било от външния свят, било между вас самите, няма да се разбирате и то за някои маловажни работи. Затова Всякога ще имате предвид първостепенната, главната мисъл, а вторичните и третичните ще оставете на заден план. Винаги ще имате като начало живота си следният максимум. Никой не може да ви спъне във вашия път. Могат да ви задържат, могат да ви вържат, но да ви спъне или да ограничи някой вашия ум, вашето сърце и вашата воля, или да ви хипнотизира, че не можете да мислите, да чувствате, да действате, това е невъзможно. Човек може да бъде вързан, 20 години да прикара в затвор и пак да премине в другия свят с една силна и трезва мисъл. Нищо не може да го ограничи. Такива трябва да бъдат героите на новите времена. Сега вие ще се натъкнете на мъчнотиите в живота. Ще ги опитате. Това трябва да знаете. Представете си, че излезете на сената, да декламирате едно стихотворение и ви освиркват. Какво ще правите? Вие ще си кажете... Втори път не излиза. Не. Кажете си, втори път ще изляза. Излезте и втори, и трети път. Постоянствайте. Знаете ли какво е направил красноречивият американски оратор Бичър? Той отива в Англия с известна мисия, за да говори нещо. Да направи някакви предложения. Това време обаче англичаните и американците били в неприязни отношения. Излиза той пред публиката, на която трябва да говори, казва няколко думи, но всички стават на крака. Дигат шум, не искат да го слушат. Той престава да говори, чакаки да ги потихнат. Щом се смирят, пак започват да говори. Каже няколко предложения, но отново шум векове не искат да го слушат. Той пак чака да отихнат. Щом отихнат отново заговори. Тъй се продължило от това английско събрание 3-4 часа, докато най-после той ги заставил да го слушат. Те викат, той ги чака, докато най-после се изказал. Като се изказал, Англичаните казали: Направихме една погрешка. Това се казва човек с характер. Ще те освиркат, но ти ще бъдеш тих и спокоен. Всичко ще утихне. Щом млъкнат, ти пак ще кажеш две предложения. Те викат: Не говори, слез долу. Ти пак сидиш спокоен. Някой от вас ще каже: това е нахалство. Ако сляза долу, това е страхливост. Кое е по-хубаво? Да бъдеш нахален или страхлив? Животът е сцена, на която вие сте се качили. И всички хора около вас казват «Долу не искаме да те слушаме». Вие казвате «Слушайте». Аз искам да ви кажа, защо съм се качил тук. Защо съм изпратен. Като се изкажа, аз сам ще сляза. Но докато не се изкажа, няма да сляза. Може и 10 пъти да сляза, но пак ще се кача. Това да знаете. Аз съм забелязал. мухите има една отличителна черта в това отношение. Сидя в стаята си и се занимавам и току виж някоя муха кацне на носа ми. Аз работя, тя сиди. Аз правя опити и я, тя пак се връща, ка си на същото място. Казвам, ето една похвална черта на устойчивост, която учениците трябва да придобият. И след това знаете ли какво правя? Взема малко медец на една книга и я примамвам с него. Казвам ми, разбирам какво искаш от мене. Държа книгата към носа си, тя дойде, кацне, погледне към меда. Тогава аз турям книгата на страна и оставям и тя да се занимава. Аз си продължавам работата, а тя се занимава с меда. Казвам, ако не беше ми кацнала на носа, не бих и дал мед. При това, ако само веднъж беше кацнала, пак не бих и дал мед. Но като дойде 20-30 пъти, аз казвам, за твоето постоянство аз ще ти дам или захарчица или медец. Ти заслужаваш това. И в природата действа същия закон. Когато ние постоянстваме в постигането на своята висша цел, тя е готова да отвори своите съкровища. Затова всички бъдете настойчиви. Паднеш веднъж втори, трети, четвърти, десети, двадесет, 40, 50, 60, 90, 90 девети път. Пак стани, пак настоявай. Онова, което искаш, на стотния път ще сполучиш. Сега, например, вие се занимавате да издавате едно списание, нали? Вие трябва да имате настойчивостта на тази муха. Не мислете, че доброто ще ви постигне изведнъж. Може да ви критикуват. Нищо няма от това. Настойчивост се изисква. Само по този начин можете да си пробиете път. Не мислете, че е лошо, ако срещнете някоя неблагоприятност в живота си. Това е една криза. Най-неблагоприятните условия това са една хубава вътрешна възможност за добро. Само така, вие ще станете по-умни. И тъй, между вашата. Мозъчна система и симпатичната нервна система трябва да има хармония. Първата система е на мисълта, а втората – на чувствата. Почнат ли очите ви да пожълтяват, трябва да знаете, че черния ви иска почивка. Никакво безпокойство, никакво нервиране, Пълно разположение на духа. Ще мислите, че всичките ви работи са уредени. Търпение, търпение, докато всичко се уреди. Природата обича търпеливите, смелите, решителните, настойчивите, разумните хора. На тях всякога прави отстъпки. Не дъзите, това са обратните качества в човека, за които не искам да говоря. Упражнение. Ръцете напред, пръстите свободни. Медлено ще свивате пръстите си в юмрук. Постепенно отпущайте пръстите си. Това ще повторите няколко пъти. Ръцете се прибират пред гърдите и после настрана с пръсти свети на юмрук. Ръцете пак се прибират пред гърдите, при което пръстите се отпуштат. Това също се прави няколко пъти. Ръцете пред гърдите със свити пръсти се протягат напред и пръстите се отпуштат. Ръцете пред гърдите и пръстите се свиват. Ръцете настрана и пръстите се отпуштат. Ръцете пред гърдите са свити пръсти, ръцете се продягат напред, а пръстите се отпущат, отварят. Като правите това упражнение, представете си мислено, че пред вас седи една голяма мечка, която вие държите за ушите. Дръжте и мечката, изчитайте, че сте равни по сила на нея. Представете си, че държите мечката с лявата си ръка за главата, а дясната си ръка прикарайте от горната част на главата и по гърба и назад. С отворена ръка ще я потупате малко, първо по гърба, а после по главата. След това с двете си ръце и я дръжте за ушите. Хванете я после с дясната си ръка за главата, а лявата прикарайте по гърба й. Разтворете ръцете си на страна с отворени пръсти. Пак хванете мечката за главата. Потупайте я по страните хубаво. Второ упражнение, при което се представите мечката, се прави много бавно. Това упражнение може да ви се вижда лесно да галите мечката, но мечката е символ. Тя е акумулатор на известен род енергии в природата тя е същество пълно със здраве. Например, направете следният опит. Ако ви тресе или сте духом отпаднали, хванете мислено една голяма мечка и с едната си ръка е дръжче за ухото, а другата прикарайте по гърба й. Като направите това упражнение, ще почувствате, като че някаква сила е минала от нея вас. В този случай мечката може да ви помогне, стига у вас да не се яви желание да не покустите. Това упражнение не можете да направите с вълка, а само с мечката. Тя е същество на чувствата. Много се привързва, но същевременно е и много отмъстително. Ако вашата симпатична нервна система е разстроена, с това упражнение вие ще можете до някъде да си въздействате. Ще се тонирате. Всеки човек трябва да черпи от природата известна енергия, която му липсва. Най-първо, от вас трябва да изчезне всякакъв страх. Само като се представите мечката, Тайрунтава, рунтава, голяма, вие потрепервате. Опражнявайте се, за да надделеете на страха. Забележете друго нещо. Бълха, въшка или какъв и да е друг паразит, в меча кожа не седат, бягат от нея. Та при всички упражнения, които правите, имайте за обект едно живо същество. Както при това упражнение в ума ви ще седи мечката тогава и тя, и вие ще се ползвате. Взема мечката като символ на енергия. Унези от вас, които съзнателно направихте упражнението, какво почувствахте? Лекота, спокойствие. Мечката е спокойно, миролюбиво същество. Само в крайен случай, когато е раздразните, става лоша. Вие се боите от мечката. Имате едно извратено понятие за нея. Знаете ли как е произлязла мечката? Има едно българско предание за произхода на мечката. То е следното. Едно време тя била една красива, хубава мома. Майка й умряла, Та й дошла втора майка мащиха, която е третирала много зле. Всяка сутрин е пращала на реката да пере едно руно и като се връщала, налагала е. Като дотегнало това на тази мума, тя си казала Господ да ме направи мечка с рунтава козена, в гората да живея, но при майка ми да ме не праща. И като се турила това руно, тя Станала мечка. Значи, мечката е унази красива мома, която избягала от втората си майка. Казвам, дълго време ще мине, докато у вас се създаде едно правилно разбиране за животните. Тайна молитва. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Лекцията е изнесена на 20 януари 1924 г. в град София.